Teki peipponen koivuun pesän, asui siellä se kaiken kesän. Oli kesä, kesä, kesä, oli pesä, pesä, pesä tuolla koivussa korkealla.